Pista 17 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 180 dar, datorită activității comerciale intense a burgurilor vechile orașe din interiorul continentului, în paranteză care până la înființarea burgurilor rămăseseră consumatoare de produse locale, închid paranteza, vor intra și ele în marele circuit comercial cu țările îndepărtate. Totodată vor da viață unor tipice industrie artizanale locale sau își vor investi micile capitaluri realizate în speculații financiare. Este cazul unor orașe ca Milano, Asti, Piacenza în nordul Italiei sau ca Firenze, Siena, Luca, în Toscana sau a multor orașe franceze de la Paris până la Metz, Troyes, Verdun sau în regiunea germană Basel, Strasburg, Speyer, Mainz, Worms, Köln, Augsburg, Bamberg, Nuremberg, etc. în paranteză conform punct amare.bosisio, închid paranteza, încheiat notă 1. Paralel cu concentrarea negustorilor are loc și afluxul meșteșugarilor în burguri. Activitățile unora și ale celorlalți erau strâns legate. Negustorii procurau fabricanților de stofe din regiunea flamandă-lână din Anglia, apoi le exportau produsele. În același fel erau legați negustorii de meșteșugarii care lucrau arama adusă tocmai din minele saxonii sau marmorarii din regiunea Turnai, ale căror cristelnițe artistic lucrate ajungeau până la se scrie Suit H, M -O sau Winchester, sau țesătorii de mătase din Luca, aprovizionați de negustoi cu materia primă adusă pe mare din Orient sau postăvarii din Milano, ori din alte orașe lombarde, etc. Prin populația sa, prin caracterul și funcția sa pur economică, burgul era fundamental distinct de vechile nuclei urbane, de castelele sau de mănăstirile fortificate, pe lângă care se înființase și de pe urma cărora subzista. Căci activitățile comerciale și meșteșugărești, înainte activități ocazionale și dependente de un feud, devin acum profesiuni de sine stătătoare. În secolului al IX-lea a apărut și un alt tip de burguri, autonome, independente de aceste centre de consum, în paranteză vechile orașe, mănăstiri, castele, închid paranteza, iar în secolul următor vor lua ființă ghilimele burgurile rurale, închid ghilimele astfel numite pentru că se înființaseră în plin câmp, departe de un centru precedent de consum. Figură pagina 179 reprezintă o hartă orașele europene mai importante din secolele 13 și 14: 1. Londra 2. Ipres 3. Bruges 4. Gand 5. Paris 6. Toulouse 7. Köln, 8. Milano 9. Veneția 10. Bologna 11. Genova 12. Florența 13. Napoli 14 Palermo, 15 Sevilla, 16 Cordoba, 17 Granada, 18 Barcelona, 19 Praga, 20 Constantinopol. Legenda Un cerculeț cu un punct în centru reprezintă orașe de dimensiuni mari. Un cerculeț gol reprezintă orașe de dimensiuni mijlocii și un punct mic negru reprezintă orașe de dimensiuni mici. Încheiat figură Figura pagina 180 reprezintă o poză. Aspectul actual al unui oraș medieval german tipic. Rotenburg se scrie R-O-T-H-E-N-B-U-R-G, Ob-Der-Tauber se scrie t a a u b r în paranteză Bavaria, închid paranteza, încheiat figură. Relațiile urbane, formarea burgheziei. Noul tip de oraș, burgul, se organiza în jurul unei piețe centrale destinată operațiilor negustorești, căci, cum spuneam, fondatorii unui burg, populația sa majoritară era formată din meșteșugarii specializați, în paranteză care nu mai lucrează pentru curtea unui senior, ci pentru clienți, închid paranteza, și mai ales din negustori, în paranteză odinioară ambulanți, acum stabil, închid paranteza, cu familiile, ajutoarele și servitorii lor. Pe lângă aceștia mai erau și Zaraf și Giuvaergi și mulți evrei care se ocupau în principal cu împrumutul cu dobândă. Când burgurile au luat avânt, nobilii și-au construit și ei aici case masive din piatră, cu mai multe etaje și cu turnuri imense de 20, 30, 40 de metri. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Tore, se scrie tu râie... Azoguidi se scrie Azzoguidi din Bolonia, turn construit în secolul XII, are o înălțime de 60 de metri. Ambiția unei familii nobile era să-și construiască un turn mai înalt decât al celorlalte familii, ceea ce îi sporea prestigiul. Încheiat notă 1 Un exemplu celebru este orașul San Gimignano din Toscana, supranumit ghilimele Orașul cu 100 de turnuri. Închid ghilimele Adeseori, nobilii își investeau veniturile funciare în operații comerciale, cum au făcut de pildă familiile nobile din Veneția sau din Genova, care s-au angajat în comerțul maritim la scară mare. În schimb, în nordul Europei, nobilii s-au stabilit numai la țară și abia către sfârșitul evului mediu și-au construit palate luxoase în orașe. Printre locuitorii unui burg, printre ghilimele burghezi, închit ghilimele, veți, notă 2, se numărau și cei veniți din vechile orașe sau din castele, cei ce înainte fuseseră în serviciul episcopilor și abaților sau al castelanului. Citesc notă 2. Termenul ghilimele burghezi, închit ghilimele, în paranteză burgensis, închit paranteza, apare pentru prima dată într-o cartă emisă de Contele de Anjou în 1007. În acest act este prevăzută inviolabilitatea teritoriului unui oraș, eliberarea locuitorilor săi de orice servitute și interdicția ca abatele să îi supună vreunei dări. Totodată sunt stabilite și amenziile pentru locuitorii care s-au răzvrăti, ceea ce înseamnă că, dintr-un început, burghezii, închid ghilimele erau priviți cu oarecare suspiciune, bănuindu-se că ar putea fi capabili și de reacții violente. Încheiat notă 2 Alții proveneau dintre iobagii fugiți de pe domeniul seniorului sau din rândurile țăranilor din apropiere, care își părăsiseră gospodăriile, atrași de perspectivele pe care le oferea Burgul, unde puteau găsi mai ușor de lucru ocazional. Nu toți ghilimele burghezii închid ghilimele, renunțaseră la proprietățile lor rurale, de unde continuau să se aprovizioneze cu produsele necesare subzistenței. Unii cultivau mici suprafețe horticole sau vii situate chiar în perimetrul Burgului. Aceasta nu însemna însă, în paranteză cel puțin la început, închid paranteza, că cei proveniți de la țară, chiar dacă acum se ocupau cu negustoria sau cu vreun meșteșug, s-ar fi eliberat în mod implicit de situația lor de dependență față de fostul sau actualul lor senior, căruia continuau să îi presteze anumite servicii în perioada muncilor agricole căci toți orășenii erau supuși unor seniori, episcopul, abatele, castelanul, care percepeau dările, impuneau serviciul militar, precum și anumite taxe negustorilor, tot atâtea drepturi senioriale, care creau un obstacol schimburilor comerciale. Un oraș nu se definea numai prin aspectul său exterior sau prin felul de viață al populației sale, ci, într-o mai mare măsură, prin statutul locuitorilor, prin dreptul, închid ghilimele lor, care îi diferenția din punct de vedere juridic de societatea supusă unei ordini tradiționale, în paranteză conform râmare punct de lort, închid paranteza. Coeziunea societății citadine era cimentată de egalitatea lor juridică, de libertatea personală a tuturor. Pentru a-și salvgarda această libertate, pentru a-și consolida autonomia și stabili autoadministrația, orășinii trebuiau să obțină acordul seniorului lor, care în orașele romane, în paranteză ca Worms, Köln, Cambrai, Laon sau în majoritatea orașelor italiene, închid paranteza, era un episcop. De aici, o lungă serie de conflicte, din care, în cele mai multe cazuri, a ieșit învins episcopul. Alta era poziția seniorilor laici, care de regulă își aveau reședința la țară pe domeniile lor și veneau în oraș doar din când în când. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Filip August dispunea de 39 de orașe importante, iar împăratul german deținea încă din secolul al XII-lea drepturi senioriale asupra a 50 de orașe imperiale, în paranteză între care Aachen, Lübeck, Köln, Dortmund, Wetzlar, Nürnberg, Regensburg... Frankfurt, Augsburg, închid paranteza, și alte orașe foste episcopale ca Mainz, Worms, Strasburg, etc. și regii Anglii și Ai Castiliei au acordat libertăți orașelor, dar într-o măsură mai moderată. Încheiat notă 1 Ei acordau orașelor cu mai multă ușurință în schimbul unor taxe speciale libertățile revendicate de acestea. Începând din secolul al XI-lea, ghilimele burghezii închid ghilimele și-au creat un statut opoziție legală, angajându-se prin jurământ să se apere solidar și să se ajute între ei. Vezi notă 1 Citesc notă 1 Cel mai vechi text în acest sens, hotărârile din SENT se scrie S-A-I-N-T, se scrie q u e n, -t -i -n În paranteză ghilimele, etablisăm de S-Mare punct, liniuță, Q-Mare, închid ghilimele, închid paranteza sunt redactate în 1151, dar expun fapte și cutume vechi de un secol. Desigur că aceste hotărâri formulate în termeni atât de energici nu pot fi generalizate, ele rămân totuși semnificative pentru spiritul impetuos deja la acea dată al noii clase burgheze. Încheiat notă 1 Oricine de oriunde ar veni, se spune într-o hotărâre a burghezilor în acest sens, poate să se stabilească într-un oraș, cu singura condiție să nu fie un hoț și din momentul când va intra în oraș, nimeni nu-l va putea asupri nici supune la o silnicie. Noul venit nu va putea rămâne aici fără permisiunea primarului sau a juraților orașului. Va declara că se va supune justiției administrate de aceștia și astfel va fi protejat de această justiție, după care va depune jurământul comunal de întrajutorare. Odată acceptate aceste condiții, el nu va mai putea părăsi orașul dacă va renunța, fără să aibă un motiv temeinic, să mai facă parte din comună, casa îi va fi dărâmată și el va rămâne proscris pentru totdeauna din oraș. Documentul citat exprimă și neîncrederea burgheților față de nobilime. Seniorii care trăiesc la țară n-au voie să aibă o locuință fortificată, un castel pe o rază de trei leghe depărtare de oraș. N-au niciun drept asupra burghezilor, nu pot contracta un împrumut fără să depună un gaj. Dacă sunt solicitați, trebuie să țină curte de judecată și să dea ajutor militar burghezilor. În fine, n-au voie să intre în oraș însoțiți de o gardă mai mare decât de cel mult 12 cavaleri. Iar dacă posede o casă pe teritoriul orașului. Și nu pot lăsa ca oameni de pază decât membrii ai comunei, în paranteză conform râmare punct pernud, se scrie pâier în OUD, închid paranteza. Orașele, în paranteză cel puțin cele din sudul Europei Occidentale, închid paranteza, erau conduse de consuli aleși de burghezi în număr de 2, de 6 și chiar de 12. Uneori, toate sarcinile de conducere îi revenea unei singure persoane, în paranteză căci unele orașe erau atât de mici, încât populația lor nu trecea de 3-400 de locuitori, închid paranteza. Această persoană, primarul, era ales de locuitori și, în cazul că orașul nu se bucura de toate libertățile politice, era asistat de un reprezentant al seniorului. Adeseori, în orașele mediteraniene, începând din secolul al XII-lea, guvernarea era încredințată pe o perioadă de un an sau doi ani unui Podesta, se scrie p-o-d-e-s-t-a cu accent grav, totdeauna o persoană străină de oraș. Această instituție politico-administrativă, în paranteză, care s-a menținut până în secolul al XV-lea, mai ales sub forma de organism judiciar, închid paranteza, a dat întotdeauna rezultate bune. Dar în marea majoritate a cazurilor, administrația orașului era încredințată unui consiliu municipal, ales de delegații locuitorilor orașului, în paranteză sau de adunarea întregii populații, al cărei rol era mai degrabă consultativ, închid paranteza. În acest consiliu, rolul important îl dețineau, în primul rând, negustorii și apoi meșteșugarii. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Deși nu aveau puterea și bogăția acestora de un prestigiu mai mare, se bucurau alte categorii profesionale, aparținând burgheziei, funcționarii justiției, fiscului, administrației statale sau senioriale, oamenii de legi, în paranteză avocați, procuratori, notari, magistrați, juriști de profesie, închid paranteza, la care negustorii și ceilalți orășeni recurg pentru a le aplana litigiile sau a-i ajuta în tranzacțiile lor comerciale și care vor servi cu devotament și statul laic, în fine, profesorii și erudiții laici sau clerici, medici și alții. Categoria intelectualilor profesioniști apare în secolul al XII-lea odată cu formarea orașelor, în paranteză conform d.legof, se scrie g.of.f, închid paranteza, încheiat notă 1. Puterea a fost însă în curând acaparată de o oligarhie burgheză, care s-a dovedit a fi mai dură fața de straturile cele mai umile ale populației decât fusese răseniorii feudali, de unde frecvente revolte populare și o rapidă decadență a regimului politic al orașelor. Seniorii laici la au apreciat avantajele pe care le oferea activitatea comercială, tot mai intensă a orașelor, căci negustorii, sporindu-și mereu volumul tranzacțiilor comerciale și deci activând continuu circulația de mărfuri, seniorii puteau percepe mai multe taxe de tranzit teritorial sau de trecere pe un drum, pe un fluviu sau pe un pod de pe domeniile lor, sporind astfel cantitatea de monedă din tezaurul lor. Atitudinea seniorilor ecleziastici însă era diferită. Biserica cea mai mare proprietară, funciară a acelor timpuri, era o stilă comerțului în sine, vezi notă 1, negustorilor și implicit mișcării comunale. Citesc notă 1. În viziunea oamenilor bisericii, comerțul era o modalitate de câștig, ghilimele ilicit închid ghilimele, întrucât câștigul realizat astfel depășea nevoile de subzistență ale negustorului și familiei sale. Încheiat notă 1. Episcopii îi opuneau rezistență în diferite moduri pentru că își vedeau amenințată propria lor putere asupra orașului. Conflictele dintre orășeni și episcopi, luând forma unor adevărate insurecții municipale, au început chiar din a doua jumătate a secolului al XI-lea în Lombardia. În secolul următor s-au extins și dincolo de Alpi, în Franța și de-a lungul Rinului, până la Choln. În asemenea împrejurări, orașenilor nu le mai rămânea altă cale decât să caute să-și apere interesele. Acțiune care se va concretiza în așa-numita ghilimele mișcare comunală, închid ghilimele, al cărei motor principal era puterea burgheziei. Figură pagina 183 Reprezintă o poză Aspectul unui oraș medieval Pasajul scărilor Sibiu, secolul 14. 15. Încheiat figură Figură pagina 185. Reprezintă o poză. Fortăreața, în paranteză construită în 1378, închid paranteza, din micul oraș Cento, în Emilia Romagna. Încheiat figură. Comunele În acest scop, orașenii s-au constituit în asociații disciplinate, numite ghilimele comune, închid ghilimele legându-se prin jurământ să acționeze în mod solidar. Cei care își călcau jurământul erau aspru pedepsiți de adunarea comunităților. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Spiritul asociativ al societății feudale era diferit de spiritul asociativ al societății citadine. În societatea feudală avea ceva artificios derivat din obligații inițial mai mult sau mai puțin voluntare, devenite apoi obligatorii și ereditare pe bază de prestații și contraprestații teoretic satisfăcătoare pentru ambele părți feudatar și vasal, și în care unul din elementele esențiale era pământul sau folosirea pământului. Spiritul asociativ al populației citadine se năștea nu din obligații de natură juridică, ci din însuși faptul de a conviețui în perimetrul restrâns al zidurilor orașului și de a condivide în mod egal, Anumite servicii indispensabile de la conservarea și apărarea zidurilor până la întreținerea și înfrumusețarea catedralei. Apoi, servicii pentru administrarea străzilor și a apiețelor, pentru aprovizionarea cu alimente și cu apă, pentru organizarea sărbătorilor publice cu caracter religios. O serie de funcții servicii, necesități comune, care formau un spirit de solidaritate, un sentiment de a fi ceva distinct de sat, de a se afla sub protecția particulară a unui sfânt patron al orașului, acesta fiind aproape adevăratul senior al orașului, în fine, un fel de patriotism municipal. În paranteză, dacă se poate folosi acest termen, anticipând adevăratele instituții municipale, închid paranteza, pe care satul nu-l cunoștea deloc. Aceste sentimente și interese solidare imprimau orașelor oricare ar fi fost originea lor, fie că erau antice sau recente, un impuls puternic spre forme autonome de regim intern. Acestea nu, arareori, trebuiau să lupte contra vechilor instituții locale, care tindeau să-l reprime și acest fapt era, bineînțeles, mai puternic în orașele vechi decât în cele noi, care, tocmai prin faptul că erau noi, găseau mici obstacole tradiționale de înlăturat. Închid chilimele, în paranteză, Ernesto Sestan, închit paranteza, încheiat notă 1. O asociație era condusă de unul din membrii săi mai de prestigiu, aparținând grupului celui mai bogat și deci mai puternic, de regulă, grupul marilor negustori. De aceea, primele ghilimele comune, închid ghilimele, au apărut și din acest motiv în regiunile unde comerțul cunoștea o mai mare dezvoltare, în Italia lungobardă, în prima jumătate a secolului al XI-lea și în nordul Franței, în jumătatea a doua a aceluiași secol. Începând chiar înainte de 1150, ghilimele comunele închid ghilimele în speță negustorii au obținut o serie de reduceri de taxe, precum și o serie de libertăți. Vezi notă 2. Foarte importante, independența personală față de senior, eliberarea de orice servituți a celor stabiliți în oraș timp de un an și o zi, Dreptul de căsătorie contractată în afara senioriei, posibilitatea de mutare oriunde, abolirea obligației de prestare a serviciului militar, în paranteză sau măcar reducerea substanțială a perioadei de obligativitate, închid paranteza. Limitarea dreptului de administrare a justiției de către senior la pedepsirea delictelor mai gravă, stabilirea unor norme precise, nearbitrare, în fixarea impozitelor, și fapt de cea mai importantă consecință pentru dezvoltarea ulterioară a orașelor, abolirea tuturor privilegiilor senioriale, care împiedicau circulația liberă a persoanelor și a produselor, comerțul în general, inclusiv participarea liberă la târgurile săptămânale sau la cele anuale. Vezi notă 1. Citesc notă 2. Uneori, revendicarea acestor libertăți a cunoscut și momente de violență gravă, de exemplu în 1115, când orășenii din Laon l-au ucis pe episcop fiindcă refuzase să le satisfacă cererile. Încheiat notă 2. Citesc notă 1. Aceste libertăți au fost obținute de unele burguri, chiar către sfârșitul secolului XI, dar în Italia, remarcă a mare punct Bosisio, unele orașe maritime, ghilimele, prezentau încă din secolele 9 și 10, forme accentuate autonomiste. Închid ghilimele, chiar dacă se aflau sub stăpânire bizantină, în paranteză ca Venezia, Amalfi, Gaeta, Napoli, etc., închid paranteza, sau longobardă, în paranteză ca Benevento, închid paranteza. Primele, deși recunoșteau suveranitatea imperială bizantină, ajunseseră la o formă aproape completă de autoguvernare, având în frunte mari proprietari și negustori dintre cei mai bogați și care fondează adevărate ghilimele dinastii, închid ghilimele, de familii care guvernau. Încheiat notă 1 După ce au fost obținute aceste drepturi și libertăți, multe din asociații din ghilimele comune, închid ghilimele, s-au desfințat. Cele care au continuat să existe au fost recunoscute de stat și confirmate ca atare. Ghilimele, în felul acesta, comunitatea burghezilor a orășenilor și-a câștigat personalitatea juridică a moștenit o parte din puterile vechilor stăpâni ai unor monopoluri de folosire obligatorii a morii tascului cuptorului seniorului a devenit o seniorie colectivă. Închid ghilimele, în paranteză, Jean Dont, închid paranteza. Mai precis, o triplă seniorie, o triplă autonomie, militară, judiciară și administrativă. Astfel, locuitorii orașului au acum dreptul să poarte arme, dar nu pentru a presta serviciu militar la ordinul și în interesul seniorului, ci pentru a-și apăra propriile lor interese ca meșteșugari, negustori, etc. și prin aceasta să asigure pacea și prosperitatea orașului lor. Apoi, în toate țările în care se constituiseră, în paranteză, în Italia și Franța, în Germania și Anglia, închid paranteza, comunitățile au obținut unele mai devreme, altele mai târziu și o autonomie judiciară, justiția fiind acum administrată de judecători aleși de comună. În fine, o autonomie administrativă. Comunitatea Burgului se îngrijea de lucrările de sistematizare urbană și de apărare, construcția și întreținerea zidurilor de apărare și a bastioanelor, care de-a lungul întregului EV-mediu a fost prima cea mai importantă și mai costisitoare lucrare publică. Comunitatea orășenilor impunea singură toate taxele și contribuțiile, vezi note 1, și își administra singură finanțele. Citesc note 1. Gilimele, cota fiecăruia, preciza H. Pirene, era fixată în proporție cu veniturile sale și aceasta a constituit o mare noutate. Căci dările care erau fixate de feudatar după bunul său plac și care erau încasate în interesul său exclusiv, au fost înlocuite cu impozit proporțional cu posibilitatea cu venitul contribuabilului și care era destinat a fi folosit în interesul comun. În felul acesta, impozitul își recâștiga caracterul său public pe care îl pierduse în timpul epocii feudale. Închid ghilimele, încheiat note 1. Toate hotărârile importante privind viața Burgului erau luate în adunările generale la care participau toți membrii comunității. În aceste adunări erau alese, în general, din rândurile negustorilor celor mai bogați, persoanele puține, la număr cărora le reveneau, funcțiile juridice, administrația patrimoniului public și rezolvarea treburilor curente încât în ultimii ani ai secolului XI și de-a lungul secolului următor, orașele dispuneau deja de organele esențiale ale unei adevărate organizări municipale. Henry Pirene remarca faptul că, totuși, locuitorii acestor orașe n-aveau un spirit de clasă. Ghilimele, fiecare comună constituia, ca să spunem așa, o mică patrie geloasă de propriile sale prerogative și în luptă cu vecinii săi. Numai foarte rar și ca urmare a unui pericol comun sau în vederea unui scop comun, particularismul municipal s-a văzut constrâns să se deschidă spre structuri mai ample, creând înțelegeri sau ligi cum s-a întâmplat de pildă cu Hansa germană închid ghilimele. În felul acesta în secolul al xi lea și în prima jumătate a secolului al XII-lea, renașterea comerțului provoacă prin aceste mici organisme orașele care, arareori, ajungeau la câteva mii de locuitori, schimbări fundamentale în viața economică și socială a evului mediu. Produsele agricole disponibile își găsesc acum în oraș un centru de consum constant. Produsele alimentare, precum și materiile prime necesare meșteșugarilor din orașe, în paranteză lemn, lână, piei, etc., închid paranteza. Prin dezvoltarea comerțului, orașul accelerează circulația banului. Economia monetară pătrunde în curând și în lumea rurală. Acestei lumi rurale, negustorii îi pun la dispoziție mărfuri, până atunci necunoscute de ei. Randamentul agriculturii sporit prin adoptarea noilor invenții și tehnici îi îmbogățește și pe burghezi. Aceștia îi împrumută pe țărani când au nevoie, cu dobândă sau prin ipotecă pe un bun imobil. Pentru început, cavalerii și clerul sunt primii care profită de pe urma prosperității negustorilor și, în general, a orașului. Pe plan social, renașterea, reactivarea vechilor orașe și înființarea celor noi, burgurile a avut consecințe considerabile prin formarea unei noi clase, caracterizată de vocația sa economică și de feluri în care a știut acționa, pentru a obține un statut juridic de libertăți și privilegii. Odată cu aceasta, în sistemul de relații feudale al societății medievale, s-au pus premisele unor schimbări radicale. E adevărat că locuitorii burgurilor care n-au protestat împotriva autorității și privilegiilor nobililor sau ale oamenilor bisericii, limitându-se să-și susțină ferm și cu tenacitate interesele și revendicările, n-au luat o atitudine propriu-zis revoluționară, în paranteză, cel puțin în secolele 11 XI și 12, Închid paranteza. Dar activitatea lor în sine însăși a însemnat un moment important pentru progresul condițiilor sociale. Servișii, în general, cei dependenți, într-un fel sau altul, de seniorilor lor, se refugiau la oraș, unde se integrau în lumea burghezilor. Oamenii de condiție, oricât de modestă, aveau posibilitatea ca prin muncă tenace, prin inteligență și spirit de inițiativă, mai ales în practicarea comerțului, să devină mai bogați decât cavalerii. Marii negustori, pentru a-și asigura ghilimele, mântuirea sufletului închid ghilimele, construiesc biserici, precum și aziluri, spitale, ospicii, opere de caritate, care vin în ajutorul societății. Alții caută să urce scara ierarhiei sociale, căsătorindu-și fiicele cu nobili cavaleri. Într-o schemă a evoluției interne a comunelor propusă de Ives Renord, istoricul francez distinge patru perioade. Amic la început, comuna are un caracter aristocratic, un grup de nobili iau în mâini puterea deținută de episcop sau de conte, după care, ghilimele, un colegiu de consul, reprezintă în interiorul comunei puterea executivă. Închid ghilimele.